Прочумався третього дня. Гарячі кліщі стискали голову, у вухах сухо тріщало, в очах повзали жовті мухи. Я лежав на волі під явориною, а збоку сидів із книгою поважний Джеордж. За скельцями заіскрилися сірі очі, простяг мені коновку теплої жентиці з гіркою зеленою січкою. Клацнув перед носом пальцями і спитав. «Хто ти?» «Сам не знаю, хто». «Все добре, виходить, ти приумів, бо лише глупець гадає, що знає, хто він ЄСи». Вівчарі розповіли мені, що пес нагнав кобилу на наш бік і дав голос. Вони почули і вибігли навстріч. Я лежав верхи пластом із розтрощеною потилицею. Ще добре, що дістав по голові обушком, бо якби лезом, то вже давно б мене спустили в долину на марах. Поважний Джордж тоді наказав зарізати ягня і обвив мені голову і плечі нутром шкіри. Поклали мене просто неба, отдаль від овечого смороду і гомону бомкал, на трев'яних напарах я помалу відживав, виходив з-подьмарення, але руками й ногами не владав. Журно хмурив чоло аптекар, коли піднімав мою руку і опускав, як ціп. Одного спекотного дня винесли мене на дошці з тіні і роздягли до Приступив пан Джордж із дзеркальцем, націливши сонячного ближчика мені на тіло. Скоро я заціпив з зуби від палючого болю, а він водив і водив дзеркальцем, віднаходячи найпекучіші місця, аж запах паленої шкіри було чути. Терпи, шепотів він, хто терпен, той спасен. ну гадай, по якому я се сказав. Я не знав. По-циганськи, сміявся він, ніхто стільки не терпить за своє життя, як циган. Ми глядаємо свою долю, а він утікає від недолі. Все життя в мандрах. Паніка смерті не знає, де його застати. Хто в дорозі, той не вмирає, хлопче. Вмирати я не хотів. Скільки ще доріг, стелилося переді мною. Кожного полудня пропікали моє тіло, сонячні глиці впивалися в шкіру, в нерви і нарешті розбудили мої кінцівки. Раз ноги, а потім і руки. Я міг уже брати горня з молоком, дибати з палицею. Настав день, коли поважний Джорджа підсадив мене на кобилицю, котру я спас, і ми рушили плаєм під темні обороги ялин. Якщо довго шліфувати шматок скла, То вийде окуляр, через який краще побачити світ. Так і себе треба шліфувати. Зовні водою, повітрям, сонцем і залом, Що зросло на землі, А зсередини спокоєм, доброю волею Корисним і радісним трудом шліфуй себе, і будеш чистим і твердим, як скло. І промені з неба, переломившись через тебе, осяють і нагріють інших. Оберт мого тривку в Чорному лісі крутився далі. Лише з приблудька я все більше ставав тут хазяїном. Я владно і вперто просувався в глиб, залишаючи за собою вія комбаста випалену дорогу. Ця латинська примовка сплела з пам'яті, коли я озирав свої смуги згарищ. Виходило майже як на бабиному городі, прополоті гряди лісу. Мінялася окружна зримість, ліс почав дихати звільненими прочищеними грудьми. Пал сухостою і рухляку робив ще одну добру службу. Нищив гнильну пошесть, підживляв попилом молодняк. З нього вибухала розкішна смарагдова папороть, ягідні кущі. Ми вогні, що пробивалися крізь просіки, підсвічували мені вечоровий час короткого спочинку. То була тяжка і виснажлива праця. За день я не бирав повні груди гарі, від сирості ломило кости, від вогнених стовпів ряхтіло в очах. Я мусив якось рятуватися. Тоді я й придумав свою влажню. Вимурував під скалою із глини довгу, як Мій зріст піч, зсередини виклав річковим каменем, пробив вузький комин. Піч, як піч, лишень туди я саджав не горшки, а себе. Увечері приносив з лісу в'язанку дров і зілля, затоплював піч, а коли дрова прогорали і нагрівали камінь, зливав його водою, настріляв папороть і залізав у довгу черінь. Так що голова лежала коло влазу, аби дихати свіжим люфтом. Зате тіло прогрівалося і пропарювалося так, що ставало, наче з воску зліплене, легке й податливе. Скупайся після тої бані в поточенні і лягаєш каменем на вербову плетінку під ясеним. Спиш, безтлумий сновидінь, лише місяць пливе з хмари в хмару і булькатим оком заздрісно поглядає на мою колиску. А в досвідках, коли першими звуками закониться день після нічної тиші, я вже під зеленою брамою лісу і під головешкою його темне чрево. Стомлені тривалим життям і побиті стихіями, дерева, як і люди, горіли стоячи, довго, рівно і без сажі.